Lugarren unitatea. A. Anaren baserria. Gure baserria handia da. Hiru solairu dauzka, baina ez dauka igo gailurik. Eskailerak daude. Beeko solairuan trastelekua, komuna eta despensa daude. Tarteko solairuan sukaldea egon gela, bainu gela eta hiru logela daude. Logela guztiek terraza daukate eta oso argitsuak dira. Goiko solairuan, gombidatuen logela, komuna eta gambara daude. Denek, kanpoaldera ematen dute, baina ez daukate terrazarik, leio ederrak daude. Etxearen berokuntza sistema gaz naturala da, baina egongelak tximinia ederra dauka. Neguan, goxo-goxo egoten gara denok. da gure baserria, polita ez da?